Rondelul unei haimanale Trecea și el pe drum haihui, Fluie vânt și coate goale, Cum trec atâtea haimanale Spre zarea lor și animănui. Pe chip avea un cântec moale Și-n ochi văzduhul nu știu cui. Trecea și el pe drum haihui, Fluie vânt și coate goale. Dar ochii mei și-ai dumitale De ce plângeau în urma lui? În fundul vechi mahalale. Lui era vânt și cuate goale, trecea și el pe drum hui!